Вчительки не люблять кидати роботу посеред навчального року. Дирекція любить це ще менше. Але раптом усе сталося саме так. І мати зникла на 24 дні у лютому, посеред такої відповідальної третьої чверті. А він привів кохану до себе. У них було кілька неймовірних побачень. А потім вона зникла. Зникла назавжди. Не прийшла на призначену зустріч до пам'ятника Богданові, де він чекав її кілька годин. Кілька разів він обійшов усі підворіття тих вуличок, шукаючи Віолу. Дівчина назвалася саме таким незвичним ім'ям. Заходив у крихітні кам'яні подвір'я, стукав у збиті з дощок прихадки голуб'ятні, піднімався вузькими сходами у темні під'їзди. Ніхто не знав такої. Розпитував друзів, хто привів тоді на ту вечірку в гуртожиток чужу для їхнього гурту дівчину Віолу. Тож ти її привів, відповідали однокурсники. А один раптом пригадав. Дівчина підійшла до мене і спитала, де Володька Сірий з п'ятого курсу. Їй показали. За хвилину вони вже кружляли у повільному танці під вінілову платівку 78 обертів. Отже, Віола прийшла в гуртожиток, вже знаючи, що їй потрібен саме він. «Але навіщо? Навіщо? Щоби звабити на кілька днів і зникнути?» Та болісно міркувати над цим він буде згодом. А тоді він був готовий обійти все місто, аби знайти кохану дівчину, від якої втратив розум, і яка не могла зникнути просто так. Значить, із нею щось сталося?» Потрібна його допомога? Тільки як знайти її? О, Боже! Повернулася мати. Комунальна сусідка розповіла їй, що в сина бувала дівчина. Якась підозріла особа. На ніч не лишалася, але ключ у середині клацав. Перевірте, чи не зникло щось із цінних речей? Зникло. Зникли всі цінні речі, які лишились у спадок від батьків, які ще до війни їй дарував чоловік. Почалися домашні сварки. нарікання на статеву нестриманість сина. Вже одружувався би з порядною дівчиною, а не водив у материн дім кого? Хто вона, звідки, з якої родини. Треба спершу з'ясувати, а потім водити, коли матерів вдома нема. Можливо, ті домашні конфлікти, а втім конфліктів не було, він тільки мовчав, дали змогу легше пережити зникнення Віоли. Адже, якби мати... Загалом, добра мила жінка, жаліла його, він наклав би на себе руки, відчувши, що коханої ніколи не знайде. Він шукав способу не бути вдома, а потім погодився на призначення на роботу в інше місто, де невдовзі й одружився. За кілька років його шлюб розпався, і він повернувся до Києва. Мати зробила все необхідне, аби він знов отримав усі права на цю кімнату. За той час сталися дві події. По-перше, вона знайшла всі пропалі персні сережки. Згадала, як ховала їх із шухляди комода подалі, в глибині одежної шафи, коли хтось погробував їхню комунальну сусідку а, по-друге, виявила, що з шухляди Комода зникли фронтові листи її чоловіка. Тепер вони з матір'ю багато говорили про ті події, через які посварилися кілька років тому. Він пригадав, що Віола, коли він бачив її востання, пішла від нього досить рано і попросила не проводжати його. Вона мала зустрітися з якоюсь своєю тіткою. А ще її, мовляв, дуже сварили б, якби побачили з хлопцем. А мати згадала, що директор школи вельми наполягав, аби вона поїхала, бо спарткому прийшло розпорядження, щоб їхала саме вона, вдова фронтовика. А ще... Вона згадала, що батько одного разу попросив її знищити його фронтові листи до неї.